بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وابنه وعلى اله وصحبه اجمعين توقيتا كي اندل يا تو نافقيا ايه يا النساء مشان مشان مو جوزؤه 4 ايهنا wa in aradtu mustabdan makana ma kana zawjin wa ataitum ihdahu al-qintara fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman hii ina masimbulizi na masuto juu ya watu ambao ni makorofi na tabia watu wasykumbuka esani waliofanyiwa na wenzao. hivyo utokezea baadhi ya watu kwao wake alafu wakashakutoshekana nao wakatafuta njia ya kuacha lakini waonyanganye kila kitu kwa hivyo mwenye Mungu anasema subhanahu wa ta'ala wa in aradtu mustibdala zawji na endapo mkataka kubadilisha mke Makana ujima hala pa mke mwingine wa ataitum ihdahu na qintara namkawa mmempa mmoja wapo chungu ya mali fala taakhudhu minhu shai'a. msije mkamnyang'anya mkachukua kutokana na hicho mpa mke huyo chuchote. si halali kufanya hivyo ataakhudhunahu buhutanan ivi mnataka kozichukua malezo mizo hapa wanawake kama haki yao za mahari mnachukua buhtanan hali ya dhulma wa ithman mubina na dhambi za zahir wakaifa ta'khudhu nah kunjia gani mchukue Wakad kad afla ba'dukum ila ba'd Wakati kantu mukushapatikana halali baina yenu Wakungiliana kungiliana yenu kwa ba'd السيتوتشي wa منكم ميثاقا غليظا wanawake من ابوها kutoka kwenu ahadi nzito wala tankihu ma nakhabu Na mkao wake waliopata kuolewa na baba zenu mina nsa katika wanawake Ila ma qad salaf spoko ile ilikuwa huko nyuma kabla ya kuja sharia hii basi ya yake ya, iba iba lib. Inna haqiqa kumwanmke aliyachwa na baba kana fahishatan ilivyo ibn kosa kubwa chafu wa maqatan na ghadhabu injeza za kwa Mwenyezi Mungu wa sa'a sabila. Nani ndiye am baya kabisa jiambaya. Jiambaya kuipita Muislam. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutufululizia habari za wanawake wasiofaa kuawa, analeta katika aya hii ya 22 usema hurrimat alaykum ummahatukum Wameharamishwa kwenu nyinyi waislamu mama zenu kuoa wa banatu binti zenu wa na ndugu zenu Wawe wa baba mmoja mama mmoja au baba mmoja au mama mmoja ni haramu kuoa kwa wa. Wa ammatukum na mashangazi zenu kwa khalatukum na mama ndogo zenu kwa banatu alfi na watoto wa ndugu zenu wa kiume kwa banatu na watoto wa ndugu zenu wa kike kwa lati na wale mama zenu ambao wamekunyonyesheni mama wa kunyonya quraba lati fi hujurikum ni haramu vile vile kuawa watoto wenu wa kambu ambao wako chini ya malezi yenu min nisaikum wakiwa wamezaliwa na wake zenu ambao mmepata kungiliana nao fa ilm lam takunu dakhaltum bihin ama indahu ikawa ham kungiliana nao wa mama zao japo mlifunga ndoa halafu mkaachana fala junaha alaykum hakuna kosa juu yenu kuoa mama zao Wahalailu abnaikum fi wameharamishwa kwenu kuenu kuoa wake waliolewa na watoto wenu wake waliohalalika kwa watoto wenu kwa zenu alldhina waake na watoto wenu ambao watoto wenu minaslabikum ni watokana nao na migongo yenu sio watoto kupanga wake wa watoto wenu walimleoza wa baina bainal ukhtayni ni haramu uka ukewenza ndugu wawili ila ma kad salaf lakini ile basi tabaki hivo hivo ya ile yale kabla ya kuja aya hii. Inna Allaha kana ghafura rahima. hakika ka alivyo ni msamehevu, ni mrehemevu. Hapa tumemaliza juzu yetu ya nne na sasa tunaingia juzu ya tano ambayo inafululiza kutaja wanawake ambao ni haramu kuoa. Pala asemapo Mwenyezi wal muhsanatu minan nisai. kusema hapa mwezi wa harima alaikumul muhsanatu Wameharamishwa kwenu wake wa watu wake wa watu minan nisai katika wanawake ambao wameshaolewa wana tayari. Ila tayari illa imanuku. isipokuwa nispokuwa wale wateka katika vita wakamilikiwa na mikono yenu ya kulia kitaballahi aleikum kuna mkataba mwezingu juu yenu wa uhilla lakum ma waraa zalikum tukiacha hao walio kushatajwa kuwa ni haramu basi ni halali kwenu pamehalalishwa kwenu wanawake wengine waliokuwa kuwa hawama katika aina hizo zizotajwa ni halali kwenu antabathu bi Muatake muwatake kuoa kwa, kwa mali zenu Musi nini kwa kufunga ndoa hasa ghaira musafihina sio njia ya hawara kuweka kuchukua na hawara famasamtatun bihi minhun koipo yote ambaye mmepata kustarehe naye katika hawa na hakim wa hawa faatuhunna ujurahun wa peni mahari zao fariidhatan ikiwa ni fardhi iliyolazimishwa lazima ishono wala junaha alaykum sa kunakosa jenu Fima ma tara katika kile ambacho mmeridhiana ninyi na wake zenu kugaiyana mkatumia mim ba'd lakini baada ya kujulikano mahari yenyewe yake bi manamke kapata kiasi gani kamya 5 au 5000 au 5000 givitabil baada ya kujulikano kiasi yenyewe cha mahari sasa yeye mwenyewe akijitolea kwa kum, mapenzi yake kum kwa Hili hakuna kosa. Inna Allaha kana aliman hakima. Mwenyezi Mungu alivyo mjuzi wa matatizo ya waja wake, ni mjuzi wa mahitaji ya waja wake. Tena ni mwenye hikima katika kupangilia sheria zake. Wa man lam yastati minkum tawla. Na yule ambaye atashindwa kati yenu kupata mahari ya kumwoa, al musanati mwana mwanamke Munguana almu'minati walmu'minuun min zungoo basi anaruhisiwa faman ma malakat aymanukum na awe katika wali waja kazi mlioamilikiya ende kwa mzake aliyekuwa anawatumwa amwazeshe mjawapo kati kama watu mosasa mimfatayatikumul mu'minat katika vijana wenu waliomuamini Mwenyezi Mungu haituhalalikakum mu'minun kumuwaka kumuwa, kafiri Muislamu kama kafiri au Muislamu kodi hana kafiri hela sijambo na rohsiwa Wallahu aalamu biiimanikum Na Mwenyezi Mungu akokuwa anajua kwa binadamu na watu wana tabia hila hila unja unja analeta kimane yake hapa akisema Mwenyezi Mungu anajua vizuri imani zetu anajua vizuri imani zetu Baadukum min baad baadhiinukum fankihu hunna bi idni kwa hivyo mtakapuataka hao wake waoeni kwa idhini za mawali zao waatuhunna ujurahunna muwape mahari zao kwa wema na, na ihsani mosanatun kwa kufungishana ndoa ghaira musafihati ras kwa kuchukuhana kihawaala wala mutakhadhat akhadan wala kufanya zina ya siri wa iza ahsanna wa wanawake wajakazi wa watu wakesha kuolewa fa in atayna ikiwa ameleta kitendo kichafu cha zina falaihin an nisfu ala almusanati watapata adhabu nusu ya ile adhabu apata mwanamke wa kiungwana akileta tendo hilo minal katika kadhab kwa kuwa mwanamke wa kiungwana Adhabu yake ndogo ni kupigwa bakora 100 basi mwanamke wa kijakazi yakaze atapigwa bakora 50 dhalika liman khashiya alana tamku hiruhu sa kumwaa mjakazi wa watu ni kwa yule ambaye anaogopea kutenda zinaa minkum kati pindi endapo hakumoa hata huyo mjakazi uwezo kumoa muungana hana basi lakini mjakazi anaweza kumiliki Kwaibu, ni, mwesidamu kamili, mwesidamu lakini, kwa hivyo anaruhusiwa japokuwa yeye ni muislamu kamili muislamu ali mcha lakini hataruhusiwa amuowe mjakazi wa watu japokuwa hatakuwa na starehe kamili na mke wake huyo lakini amuowe. Sasa mwanamke huyo alio kushawalewa kwa kija kazi akafanya jambo la zina basi atapata bakora, nusu ya zile bakora, ambazo alizotampata mwanamke wake ungana akitenda kosa hilo Ambalo ni bakora hamsini wa an tasbiru khairul lakum nin yu'minu wa islam wa na'ama nin yu'minu bi'l islam wa, wa naume. kama mtahamilia mkaepukana kumoa mjakazi wa watu basi ni bora kwenu wallahu ghafurur rahim na mwenyezi Mungu ni msamehe na mrehemewo Yuridu li liyubayina lakum ana loletaka mwenyezi Mungu ni yani manfaa kwenu wayahdiyakum sunanalladhina min qablikum kuongozeni katika njia wale ambao waliyotangulia kabla yenu wallahu alimun hakim na Mungu ni mjuzi Mwenye hikma wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan 'azima Mwenyezi Mungu anataka kukupokeeni toba na kukufutia makosa yenu lakini wale wanaofuata mapenzi ya nafsi wanataka wapotoke upotofu ule uliokuwa mkubwa yuridu Allahu an ankum Anachokitaka cho ni kukupunguzieni nyinyi uzito wa maisha wa khulqal insanu dhaifa lakini mwanadamu ni dhaifund hachukuliki Habebeki. mzigo wa matope ya ayyuhalladhina amanu Heni ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu la taakulu amwalakum bainakum bilbaati. Msiliane mali zenu kati yenu kwa ndiye ya dhulma illa antakuna tijarata na antarafi. Isipokuwa kuliana kwa ndiye ya biashara na antaradhi Antarafi minkum maridhiano kutoka kwenu. kwani nini mtu anaponunua kitu kwa mzake na kwa kuridhika? Na kadhalika kadalika na kitu chake anauza kwa na thamani aliyopata Wala taqtulu anfusakum namsi juuwe nafsi zenu inna Allaha kana bikum rahima Mwenyezi Mungu alivyo kwenu ni mwenye ihsani Wa man yaf'al dhalika wa dhulma Na yeyote atefanya hayo kwa, kwa, kwa, kwa wadui na maonevu, fasawfa nuslihi nara munyezungu anasema huyo tutamtia moto huyo baada muda mfupi tuwe kutoka duniani kwake akimaliza umri wake wa duniani akepa basi moja kwa moja moto nae wakan zalika ala llahi yasira na hilo kwa munyezungu ni jepee si kabisa halina ogomo wote in tajitanibu kabaira ma tuna Mkiwa mtajiepusha na yale makubwa mabaya ambayo mnakatazwa inuka farahan sayiatikum sayatukum tutakufutieni madhambi yenu madogo madogo wa nadkhilukum mudkalan karima na tutakuingizeni mahala pazuri pa kuingia wala tatamannau ma faḍala Allah bihi wala msitamani msitamani kabisa msitilie choyo ile hali aliwafawadishia Mwenyezi Mungu baadhi yenu Ba'drakum ala ba'd. Ila hali hal wa fadli shay'in kwa haliy yenu. Hali Haju ya badhi Msi Akawa tani Muislamu anamwanya choyo Muislamu zake kwa alichokipata. Au au kamafanya husda. Ili si jambo kwa waislamu. Le rijal nasibum mimma Wanaume wanastahiki kupata fungu kutoka nao. مات يوم مولا يا چوما وللنساء نصيب نو نو مما اكتسبن لو نؤاكه نوانا فنگو لاه ketika memwaliachuma qasallu laha kana bikulli shay'in alima haqiqa kila kitu nakijua wa likulli janna kila mmoja kati yenu tumeshampangia warithi wake watakao herithi kila alichokiacha wazazi wawili wala karabuna na jamaa wa karibu walladhina imanukum na wale watumwa waliofungamana nao faatu hum nasibahum wapeni fungu lao allaha kana hala kulli shay'in shahida Hakika ya Mwenyezi Mungu ya kila kitu ni shahidi. Kwa hivyo ahadi mliofungana na wale wao wote ya kimali ya kutoa ya kupokea au kupeleka basi wapeni haki zao wale na mkataba. Wapeni haki zao wala msipunguzie wala msiongeshe. Mwenyezi Mungu kula kitu ni shahidi. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an wanaume wamepewa usimamizi juu ya wanawake. Nimafadhala lallah bahadhum ala ba'd. Kufuatana na kila ambacho amewafadhilishia Mwenyezi Mungu baadhi ya wa wanaume juu ya baadhi ya wanawake. Wa bima na na kila ambacho wamekitoa hao wakati wanapowa wanawake min amwalihim ana katika mali zao fasalihat kwa hivyo wanawake bora tatu na hafizad ni wale watifu wanye kuzilinda haki na heshima za zao mezao pasi na wao kuwepo. bima hafizallah kufuatana na kila alichowahifadhia wao mwezi Mungu wallati takhafuna shuzam Na wale mnogopea kufanya uhasisi mnaobaini kwamba washaanza kurupuka kongenia mjini faidhuhunna waonyeneni kwanza wapeni mawaoni mawaidha wahjuruhunna ikiwa hajatosha mawaidha Wahameni katika malazi bilmadaje wahameni katika malazi wadribuhunna ikiwa haijatosha haijasaidia hiyo Wachapeni kidogo Wapigeni, mpiga leo kwasi, ya siyo kuvunja kiungo wala kuchana mwili fa in atanaukum fala tabghu alayhim nasbila ikiwa kwa hizo hatua ndogondogo mtazichukua tatii basi msiji tena mka ya kuwatesa msiji tena mka tafuta ya kuwatesa inallahu kana aliyan kabira munyeezingu alivyommtukufu ni mtukufu ni mkubwa kuliko nyinyi wa inafitum shiqaq baynahuma na ndipo mkagundua kuna mizozo ya kutokuelewana baina ya mke na mume. Fabathuu hakaman min ahlihi. Toeni mjumbe muamuzi katika jamaa za mume wa hakaman min ahliha. Na mjumbe muamuzi katika jamaa za mke. Wawili hawa wa matatizo ya mke na mume. Wafikie uamuzi. Kama ni kuelewana, kusuluhishana, kusameheana, wakaendelea kuishi pamoja au kuachana Mwenyezi ni mjuzi ndane mwenye uwezo Mwenyezi ni, mnye ni mtukufu na ni mkubwa kuliko wote Mwenyezi Mungu anasema in ikiwa hawa mahakimu waliochaguliwa watakusudia wema kuwapatanisha mke na mume basi yuwafiki bainahuma. baina atawafikisha Mwenyezi kati yao Inna Allaha kana aliman khabira Mwenyezi Mungu alivyo mjuzi ni mtambuzi wa khabari zote Wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'an Muabuduni Mwenyezi Mungu msimshirikishe na chochote Wa bilwalidayni sana na wazazi wao elimote mema wa dhil qurba wal yatama na jam'a zinwa karibu na mayatima Walmasaki na masikini. walmasakin walmaskini waljaridil qurban namajirani walhusiana alqaribu na wa nahuusiana alqaribun any waljaril na majirani wakando wasahibil jambini na wasa namarafiqi wasafarini wabinis na wasafiri zana wasafiri waliokatikiwa na maendeleo wafanyani ihsan Wa malakata taimanukum na wale waliomilikiwa wa na mikono yenu. Kwafanyane sana watu hao. Inna Allah la yuhibu man kana mukhtala fakhura. Mwenyezi alivyo hampendi yoyote yule ambaye ni mwenye majivuno makubwa na fahari hampendi. Kama dakika ikiwa kuwakiwa ya yatakuna majivuno na fahari kubwa basi Mwenyezi Mungu hampendi. Kwa maana kuwa tamuadhibu alladhina yabkhaluna wale ambao wanafanya ubakhili wasitoe zaka wala sadaka wayamuruna We, an-nasa bil bukhl nakisha kawaamshawa watu kufanya ubakhili wayaktumuna ma atahumu ataahumullah min fadlihi nakau ficha ukweli alioapa mwenyezi Mungu wa fadhila zake hao mwenyezi Mungu atawadhibu la yuhibbu Hawa wapenzi wa kwa maana ya kwamba atawadhibu. Waatajina lilkafirina muhina Kwani hao kwa vitendo hivyo wamekuwa katika gurupu la makafiri. Na Mwenyezi anasema ya makafiri adhabu yenye kudharauisha. Walldhina yunfiquna mawalahum ria'an na wale wanaotoa wa mali zao kwa kujionyesha kwa watu wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala, hawa mnizingu, wala ha wa muamini siku ya mwisho hawa watu wamegonipotea vibaya wameyoyoma wamekula wa hasara na wa man ni shaitanu lahu karina na yeyote aliyekuwa shaitani ndio rafiki yake kama watu hawa waliokuwa wanafanya bakhili na wao watu bakhili na wanachokitoa wanatoa kwa hawa ni ndugu zake wa ni zake wa na yeyote aliyokuwa ndugu yake ni shaitani hasa akarina basi rafiki mbaya ni huyo Wa wamadha alihim nilipi lilipata wao ni hasaragaani wanayokupea lau amanu billahi kama wangemwamini mwenyezi Mungu alio la akhira siku ya mwisho wa amfako mimma razaqahumullah na akatoa kila alichowaruzuku mwenyezi Mungu wa kana Allah bihim alimana alimwenyezi Mungu kwa wote hao anawajua vizuri Inna Allaha la yazlimu mithqala dhara. Mwenyezi Mungu hamdhulimu mja wake hata chembe ya umbi. Wa in taku hasanatan aykiwa uh, chembe ya umbi itakuwa ni awema yudhaifha mwenyezi Mungu maradufu atajelezea faida maradufu wayu'tina ladunhu ajiran adhima. Akisha mwenyezi Mungu huyo atampa huyo aliyetoa sadaka chache بدءا كتم بمجلك محتكف اللهم يا كريم بتذكيركم جاءنا بتذكيركم منتفعين ولطاعتك ورسولك متبعين ولا لا طاعتك متمنين وتوفنا ربنا مسلمين ووالدينا واولادنا واخواننا وجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين